Jorgia ki sak YouTubean plasaratu duen ez dakit gehioz zer den kantua parte hartzailea izatea nahi du. Azkenaldian interneten sormena pilpilean den honetan, Willy Swim taldeko kantari eta musikariak konfinamenduan sortu duen kantua norberak bere etxean grabatu eta emailzez bidaltzea galdegiten du kantu kolektibo bat osatzeko. Baiorgiekizarekin mintzatu gara eta beraukonako onakoetasunak eskaini dezke. Bai, izan, izan dira bi, da, bi elementu, gero e, konternaiz, biziki konternaiz ari batzai ratzian, badai bi da proiektua txipiola sumea okupatzeko bat azene eta diendea diende, okupatzeko eta zaharraiz kolektiboak egiteko. Alde batetik, lehetsan nintzen eta genera jat lagarekin eta nekatuarekin biziki gaitz kiloekten eta hori. Eta beraz, uh, gau batez, uh, nintzen nintzen, yuk gulearekin le, eta asinez musika bat asmatzen eta errol letra bat izazten nuen uh, Uh, sakitu goi minutuz du, egiteko lazerbait uh, tampo datzeko bizkat eta ipatzeko egoera eta kantu bizki simple, simplea da eta erresa eta hori grabatu talde batetik eta biharamunean batzatun doen bo grabatu noen teleponoarekin horiak grabatu uh, gokite eta biharamunean batzatun doen berdin egitea dut uh, kantu hori hobe eta gero asina izberriz uh, maketatzen nien hau tsean dukule uh, lauek eta hotza pizkatu be eta uh, Gero hasiko as nintzen hau zuen, nien hau bizket uh, jantzten kantur di, uh, eta zartamistet jasna batzut hori. Eta batzatut, behar den, izingarri e e e ez atal besti biendea zaharaztea proiektuan. Zenta bat, iba nuen kanta hau, eta beste puntua nuena zen uh, azken uh, aste hauetan hori. Arritu nahi zen bat surkuntza baren, eta sinaz txagotzeko da, uh, agerida, jendea bizik, biziki kratikoa da enta hori mehidu dituzet bizkat jena biziki individualazena eta berea uh, eta bestea irakusten eta hor pentsatu nuen beberba polita zerbait egita jendea ezberdien artean ez badugu elkarrikusten eta ez badugu elkarrikusten baita man kumula egiten Aprodituenekin bate egiten baduzue, gogoan hartuzuen grabaketa info.xabilduak gmail.com Elbidera, bidaribarko duzue Aprodituenekin bate egiten Aste lena, aste artia, aste azkena Takidan gauza bakarra osteguna ostirala larunbatean gandean zu gabeko egun bat geio dela Astelena lena, azte artea, azte azkena, ez dakit gehi hoz erre guna oste gandia, oser den. Ozt eguna, ost irala larun bat aigandia, ez den.